We're going to be uh, in First John chapter 4. You can look for it. And John here is going to repeat for the third time a command. Love one another. I don't have to tell you, because I've told you every time we've met, John's an old man now. Nem kell még egyszer elmondanom, mert minden alkalommal elmondtam már Jánosról, hogy ő már akkor egy idős ember volt. Valószínű ő volt az utolsó, még életben lévő szemtanú, aki látta Krisztus szenvedését. And his big message, és az ő nagy üzenete, the thing that he doesn't want us to forget, az, amit nem akar, hogy elfelejtsünk, az az, hogy szeressük egymást. And He said it in many ways, és ő sokféle módon már elmondta ezt. And today he's going to say it in a different way. Uh, ige részben egy más megközelítésben mondja. He's ebben a részben arra bátorít minket hogy szeressük egymást azért mert ez Isten. Isten a szeretet. És ez egy bámulatos tény. It's amazing. Ez bámulatos. And it should change our lives. Kell, go, go ahead and read verses 7 and 8. 7-es 8-os verset olvaszuk. Szerettem, szeressük egymást, mert a szeretet istentől van. És aki szeret, az istenttől született, és ismeri Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert Isten szeretet." John is very good at giving us little János nagyon jóban, <hogy> ilyen kis ö, tömör ö, meghatározásokat ad nekünk mindenféle dologról. Ő az például, aki leírta Jézusnak a szavait, hogy én vagyok az út. Én vagyok a feltámadás. Nagyon tömören fogalmazott. Ezeket meg tudjuk jegyezni. It's hard to really to mind the depths of what he's saying but they're easy to remember right mai teljesen mer le látni annak amit ő mond de magát a kifejezést könnyű megjegyezni and uh, in his gospel he writes that god is spirit és az evangéliumában leírja azt hogy hogy az isten szellem just god is spirit isten a, egy szellem what is god mi ő? well his spirit it means That's his essence. Ő szellem, tehát lényegében egy szellemi lény. He has no flesh. Nincs teste. And he's not constrained by the Őt nem korlátozza mindenféle testi szükséglet, ami nekünk van. Mi nem tudunk falakon átmenni, ő igen. Mi nem tudunk mindenhol egyszerre lenni, he, he ő has tud. No no Neki nincsenek korlátai is, és uh, emberi határai. In uh, earlier in this epistle, he says that God is light. Ebben a levelében János azt is elmondta már, hogy uh, Isten a világosság. What is God? Mi Isten? He's light. Ő a világosság. And you could think about that for hours, days. És erről napokig lehetne gondolkozni. But John is referring to his holy nature. De uh, János itt Isten szent uh, uh, mi voltjára utal. That God has ő nem bűnös. Benne nincsen sötétség. There, there's not even Mi csak a, shadow a sötétségnek az árnyéka sem lelhető fel Istenben. Mi tudjuk magunkról, hogy hát néha az emberek elől elrejtünk dolgokat. You know, like this. Uh, például ez a lelkész a kérő, az mama beszélt az előbb. We a legjobb ruhánkat, to church, right? a legszebb arcot, vágjuk, amikor eljövünk a gyülekezetben. És a többi cuccot azt úgy elrejtjük otthon. De Istennek nincs erre valója. Ő semmi miatt nem szégyelli magát. You get it? Értitek? He's light. Ő a világosság He's holy. Ő szent And here john says god is love itt pedig János azt mondja hogy mert isten szeretet. What is god? mi isten his szeretett this is god's true expression ez Istennek az igazi kifejezés módja. Ez ő határozza meg, alapjába véve az ő kapcsolatait. És itt van néhány this. gondolat erről. One is that this... It's, it's just... Oh. I think the words, words in two languages are too weak for this. Nehéz még két nyelven is megfogalmazni, és túl gyengén tudjuk csak ezt But megtenni. Do you know that we... Remélem, hogy ezt már eddig is tudtátok, hogy mi Istenben úgy hiszünk, mint szent háromság. The Bible says that God is one. A Biblia azt mondja, hogy Isten egy. But there are three who are God. De mégis három személyből áll. Father, Son, and Holy Az Atya, a fiú és a Szentlélek. And this is important to know. És ezt fontos tudni. Because mert Isten számára az hogy Ő szeretett. ő neki kéne tudnia valamit a szeretetről. And what do you need for love? És mire van szükséged ahhoz, hogy szeressél? Well, hát magára ugye a szeretetre. And you need the lover, the És a szere t szemére, ugye aki szeret valaki. És szükség van a szeretett szemére. Right? Ugye erre van szükség ha valaki azt mondta, hogy ő szeret valaki. Is Hogyha Isten nem Szent háromság, akkor mit tud ő a szeretetről? And a lot of people think that God was lonely. Sokan azt gondolják, hogy Isten magányos volt, mielőtt megteremtette a világot. Talán mint egy fiatalasszony, aki nagyon vágyik gyermekre. Vagy kind of like, you know valami hiányzik az életemből. I, I need a baby to express my love. Szükségem van egy kisbabára, hogy kifejezzen felé a szeretetemet. Lehet, hogy Isten is ilyen volt, magányos. Hanging out there in the middle of nowhere. Csak úgy ott töltött az idejét, hogy oh, a semmi Annyira sok szeretet van bennem, de nincs, kit szeretne. Hát akkor teremtek egy világot. But the Bible doesn't say that about de a Biblia God. nem ezt mondja Istenről. Father, Son and Holy Spirit are completely unified. Az atya, a fiú és a Szent teljes egységben vannak. They love each other. Ők szeretik egymást. Communication is perfect. Tükéletes a köztük lévő kommunikációm. And if the whole world rejects Jesus. és ha az egész világ elutasítja Jézus. If all the angels in heaven reject the authority of God. Vagy az összes mennyben lévő angyal megtagadja Isten tekintélyét. God has not lost anything akkor sem veszített Isten semmit. Ő önmagában is teljesen elégséges. In the, in terms of love. És ez a szeretetet tekintve is így van. Tehát, ha a szeretetről beszélünk, akkor Isten önmagában is ezt teljesen be tudja tölteni. Not an God. Ne ő nem egy ilyen kis bizonytalan Isten. Who, who is. Ő tudja, hogy ő ki. He knows what he is. Hogy ő, ő mi. And here he tells us that he is love. És itt János elmondja nekünk, hogy ő a szeretet. And this sentence, is love, is so És ez a kifejezés, ez a kis mellékmondat, hogy mert Isten szeretet, ez annyira különleges. I typed it into Google this week. Én a Google keresőjébe beírtam ezt a mondatot ezen a héten. És kijött ugye több oldalnyi találat. Tudjátok hogy ki ír erről, kik írnak erről? Almost exclusively Christians. Azt mondhatnám, hogy szinte kizárólag keresztények el, gondoljatok ezt el. Mit tudunk a világ vallásairól? The, the Mit tudunk a világ vallásainak isteneiről? You might be able to say that they're just. Lehet, hogy azt elmondhatod róluk, hogy ők igazságosak. You know, Allah just. A muzulmánok is azt mondják, hogy Allah igazságos. You might even say that god sometimes These gods are sometimes merciful. Lehet, hogy azt is el lehet ezekről az Istenekről mondani, hogy mondjuk írgalmasok. A muzulmánok szintén azt fogják mondani erre a kérdésre, Allah is merciful, hogy Allah írgalmas. De a világ you vallásainak, írásaiban soha nem fogod megtalálni ezt a kifejezést, hogy mert Isten szeretet. Gondoljatok el ö, egy, egy ázsiai asszonyra, akinek a vallása az diktálja, hogy a kisbabáját bedobja egy folyóba, to, to appease a God for her sin. hogy megbékéltessen egy Istent az ő bűne miatt. That God is not... Love. Ez az Isten nem szeretet. Gondoljatok bele az összes ember által kitalált mitológiába a világon. All those gods are just so capricious. Az összes bennük szereplő Isten annyira szeszélyes. I just had to use that word, Muszáj volt ezt a szót használni, hogy szeszélyes. They're... Szeszélyes. Nem tudjátok, hogy mit akarnak. Ha jó napjuk van, akkor jók hozzá. Be ha a rossz napjuk van hú, akkor ózd right? meg magad. I talked to some guy in the park the day and he said, "Oh, I tried karma. Great. É, beszéltem egy fiattal nemrégiben a parkban, és ő azt mondta, hogy meg, kipróbáltam a, a karmát, és az ez nagyon jó. If you do good, it comes back to you. Hogyha jót csinálsz, akkor visszajön hozzád, Kapsz valamit. No, that's not, that's not good news. És azt mondtam, hogy hát ez nem jó hír. If you do bad, Mert te rosszat csinálsz. You, like Az is visszatér, ugyanúgy, mint, egy, mint a jó dolog, visszatér hozzá. Ez jó hír? Is karma love? A karma szeretet? No. Nem. It is a nightmare. Ez egy rémálom. <laughs> It's, karma is like you uh, in, a, in a cage. A karma olyan, mintha egy ketrecben ülnél, And a wheel, right? és van ott egy ilyen kis kerék, amiben becálsz, és tekered, hajtod a jó cselekedeteiddel. It's not good news. It's ez not nem love. jó hír, ez nem szeretet. This is to the God. Ez különleges az élő Istenről. It is. It ez truly is. tényleg nagyon különleges. A, I did find a, a, a, a sok találat között úgy, úgy helyenként találtam egyet -egy jól. Um, coming from more from kind of a esoteric perspective on life, a New Age perspective. Amit kicsit ilyen ezotérikus, esoterikus ilyen és New Agees szemszögből írtak. And they would say, yes, God is love. És ők is azt mondták, igen, az Isten szeretet. Uh, but it's just interesting that they wouldn't know that. De érdekes, hogy ezt nem tudnák. Hogyha a Biblia ezt down in írta volna. They stole it from the Bible. Ők a Bibliából lopták ezt. But if you read the articles, Ha elolvasod ezeket a cikkeket. You find that they misunderstand it. Akkor arra is rájössz, hogy ők ezt félreértik. When a new person says, Amikor egy ilyen ezotérikus new age uh, emberke mondja azt, hogy Isten szeretet, What they really mean, akkor ők ezzel alatt igazán azt értik, is that love is God. hogy a szeretet Isten. They don't worship God who is love. Ők nem Isten dicsérik, aki szeretett. They worship love. Ők a szeretetet dicsérik, imádják. The idea of love. Uh -huh. Mogà. Aha. That good warm fuzzy feeling that we have. Tát ezt a szeretet érzést dicsőítik, ezt a meleg bizsergető érzést. So even though there are a few non-Christians who like to write about God as love, they they don't understand it like Like the Bible, the Még akkor is, hogyha it. vannak nem hívők, nem keresztények, akik erről beszélnek, hogy az Isten szeretet nem biblikus szemszögből közelítik meg ezt, a, ezt az elgondolást. And és keresztényként nem azt mondjuk szükségszerűen, hogy a szeretet határozza meg Istent, hanem Isten határozza meg azt, hogy mi a szeretet. Ő a szeretet. És ezek a versek, amiket most olvastunk, azt mondják, hogy ha Istentől születtünk, akkor szeretni fogjuk egymást. Ha ismerjük Istent, akkor szeretni fogjuk egymást. Ez egy melléktermék annak, hogy mi új életet kaptunk. You know, we say like father, like son. Ö, van ez a mondás, hogy nem esik messze az alma fájától. Exactly. And uh, you know, I see myself in my kids. Látom magamat a gyerekeimben. Sometimes that's unfortunate. Néha ez egy nem túl jó dolog. And if you have a heavenly Father, és ha neked van egy apád, you will see him in you. Akkor őt láthatod magadban. You will see his nature, his actions. His truth in you. akkor látod az ő hozzáállását, az ő természetét, az ő cselekedeteid magadban, benned. And his love is so much és az ő szeretete annyira más. It is so much teljesen más. We many times think of Sokszor úgy gondolunk a szeretetre, hogy az a lényeg, hogy az a dolog, amit szeretünk, mennyire szeretni való. Szeretjük a pizzát, mert jó íze van. Szeretjük a pizzát, mert jó íze van. When the sun goes down because the sky turns colors it's beautiful. Szeretjük right? a, a lemenő napot és az eget, mert gyönyörűek a színek. We love our wives because they're beautiful. Szeretjük a feleségeinket, mert gyönyörűek. husbands because they're strong. Szeretjük a férjeinket, mert erősek. Right? Ugye? And sometimes we think that that's what God's love is. És sokszor azt gondoljuk, hogy Isten szeretete is ilyen. Well, of course God would love me. És akkor azt gondoljuk, hogy hát persze, hogy szeret engem Isten. I'm so ügyes. ügyes vagyok. I'm so okos. okos vagyok. De Isten szeretete egy kicsit más. Really Igazán az Ő dicsőségére épül. He didn't love us we were so cute. Nem azért szeretett ő minket, mert mi annyira cukik voltunk. Sorry. Bocsánat. Ez megsért téged? A Biblia azt mondja, hogy amíg mi bűnösök voltunk, when we were of God, amikor mi Isten ellenségei voltunk, his son. Ő elküldte a fiát. That's when He loved us. Ekkor már szeretett minket. Why? Miért? He's love. Mert ő szeretett. Ezért. Ezért. And that's what we're going to read next. És ezt olvassuk most. God, God is love? Isten szeretet. So, what does God do? Mit tesz Isten? He, he loves. How does he love? Ő szeret, és hogyan? Let's read 9 to 11. A 9-11. versig olvassuk. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, ahogyan mi szeretjük Istent, hanem az, ahogy ő szeretet minket, és elküldte a fiát, engesztelő áldozató bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretet minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. This is how God shows us his love. Így mutatta meg Isten az ő szeretetét irántunk. Amikor látunk egy keresztet, akkor mindig arra kell emlékeznünk, hogy Isten szeretett minket. And És ugye mostanában már mindenhol látsz kereszteket. A cross. Még Madonnának is kereszlók a Madonna, a videoclip of Madonna? )まあ, közelebb, amikor Madonnáról nézelet egy videoklippet. You, uh, you Még ez is arra kell, hogy emlékeztessen, hogy Isten szeret there's téged. The, there's the cross. Mert ott is ott van a kereszt. Ne legyenek kétségeid. Jó, de nem érzem, hogy szeret. Akkor nézz a keresztre. Te ellenség voltál. Te előle futottál. Te elhagytad őt arra használtuk a nevét, hogy gusztustan a dolgokat fejezünk ki vele. És már ekkor meghalt. Érted, és elküldte érted a fiát. Tudjátok, amikor megnézzük a teremtett világot, Uh, we can understand something of the power of God, can't we? Megértünk valamit istennek a hatalmáról: We can understand something of God's creativity.: Lehet, hogy az ő kreativásáról is megértünk valamit. Something of His beauty. Az ő, az ő szépségéről. His wisdom aző But looking at creation doesn't really get us to the love of God. De hogyha csak a teremtett világot nézzük, akkor Isten szeretetét nem érthetjük meg teljesen ezáltal. Igazán a keresztre kell néznünk. A kereszt mutatja meg nekünk When Isten Amikor erre nézünk, akkor láthatjuk, hogy Isten tényleg szeret minket. And, uh, and this, this shows a bit of what God's love is. Is ez megmutatja nek nekünk egy kicsit, hogy milyen Isten szeretete. It's not just simple affection. Ez nem csak ilyen <coughs> jó érzés, uh, szerető érzés. It's not a, it's not affection just because we like whatever it is we love. Ez nem olyan mint mi, hogy így kedvelünk valamit, és akkor azért szeretjük ezt a dolgot. But the love of God is sacrificial. De Isten szeretete áldozatké. It cost him a lot. sokba került ez. It's active. Ez cselekvő szeretet. szeretett. Just in say it. Nem csak úgy mondta, but he did something. hanem valamit tett. It's practical. Ez gyakorlatias. Our ő betöltötte a mi legnagyobb szükségletünket. Would be hogy a mi bűneink bocsánatot nyerjenek. Phrase, Erről szól az, hogy elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Our sins be hogy megbocsájthassa would Hogy mi bűneinket. It's unselfish. Ez nagyon önzetlen volt. God being self-sufficient really had nothing to gain. Igazán, mivel Isten már önmagában is elégséges volt számára, ez nem volt semmi haszonnal járó, hogy ezt megtettem. We love each other we want Sokszor mi azért szeretjük egymást, mert valamit akarunk. Love you, Szeretlek, testvér. I Kölcsönvetem a kocsidat? Sokszor önző érdekekből szeretünk. God doesn't. Isten pedig nem. És ő sent a Son. Ő pedig elküldte a fiát. So once there was this atheistic farmer. Volt egyszer egy ateista földműves. And it was winter time. volt. És a felesége öltöztette a gyerekeket, mert készültek egy karácsony esti istentiszteletre. És azt mondta a feleség a férjének, hogy drágám, miért ne jön le te is velünk? Azt mondta erre a férj, te hiszed ezt a mesét, hogy Isten emberré lett? Nonsense. Ez teljesen butaság. Ridiculous. Nevetséges. Úgyhogy a feleség egyedül ment a gyermekekkel a városba, a gyülekezetbe. And a hit the farm. és egy hóvihar ért el a gazdaságot. Snow just you know flying this way. Amikor a, a tudjátok a hó már egy viszintesen esik. And uh, cold. Nagyó hideg volt. And he, he looks out the window. És a az emberünk kinézett az ablakon. And in a field he sees a bunch of wild geese that are kind of stranded because of of The, the storm. és uh, lát egy csapat uh, ludat amik, akik úgy ott ragadtak nem tudtak hova repülni and mert annyira esett a hó really kind of, no nem volt semmi menedékük csak egy egy pusztaság közepén voltak and he sees them with the wind, látta hogy nagyon bajlottak nagyon fújt a szél they can't really see they're going they can't really Flying the wind. Nem tudtak hova repülni, mert ugye a széllel nem and, tudtak megbírkozni repülés közben. És uh, akkor them. egy ideig nézegeti ezeket a ludakat, és akkor arra gondol, hogy jaját, hát nagyon sajnálom, őket kéne valamit csinálnom. Says, well, barn, I'll... És akkor arra gondolt, hogy van nekem itt egy kis pajtám, kinyitom az ajtaját, és akkor talán bemennek. És ott menedéket találnak a vihar elől. The, the doors, Ki nyitja ennek a pajtának az ajtaját? De a ludak nem mennek be. They carry yells at him. Come on. kiabálni, gyertek, gyertek! But they, they don't, they don't go in. Ők nem mennek be. You but circles Heard them into the barn. És ő jól felhúzza a térikabátyát, így mögéjük kerül, és próbál így beterelgetni őket a, a pajtába. But, but they just De szétszaladnak. And the more he waves his arms, és minél többet kapálózik, annál jobban félnek tőle so ezek a vaddudak. Akkor gondol, arra gondol, oké, okay, kihozok egy kis kenyeret. He, he, he puts Pieces of bread on the floor, makes a trail to the barn. Leszórja a, morzsákat a földre és egy kis uh, utat készít a morzsákból a, a, a pajta felé. De, but that, that se doesn't, doesn't convince. De győzi meg a. The geese. Szárnyasokat. And finally says, you know, if I were a geese, I could save them. És akkor ha hogy talán akkor ha, ha lód lennék, akkor meg tudnám őket menteni. And then the idea strikes him. És akkor jön a nagy ötlet. I'll get one of my geese. Fogom az egyik a saját ludamat. So in, barn, bemegy a, a jász, vagyis a micsodába fajtába, Megfog egy ludat. You know, out, kind of és hozza, és elengedi ezt a vadludak közé. The The farmer's És a, a az ott az otlakó lód nem sokáig marad a, a többiek között, mert nagyon fázik. A Azonnal a a pajta felé veszi az irányt. A miracle of miracles the wild eljárra, the inside, És akkor emberünk bemegy a házban. Nagyon büszke magára. You know, Próbál felmelegedni. És emlékezik, visszaemlékszik arra, hogy mit mondott a idegességében. I just a goose, I could save them. Azt mondta, hogy ha, ha lúd lennék, meg tudnám őket menteni. And then he remembers what he told his wife És akkor arra is earlier. emlékszik, hogy pár órával azelőtt mit mondott a feleségének. God becoming man, what nonsense. Hogy Isten emberélet, micsoda butaság. Ridiculous. Nevetséges. And it finally made sense to him. És akkor esett le neki és több éves kétség csak így feloszlott benne. és akkor végre letérdelt. Ez Isten szeretete. Ő elküldte a fiát. To save us Hogy minket önmagunktól. Hogy mi menedéket találjunk. Jesus sent his very best. Ő az a legjobbját küldte Here it says his only begotten son. Teszmenye ő egyszülött fiát adta értünk. This is phrase is used five times in the New Testament. Ez a kifejezés 5 fordul elő az Újszövetségben. And it doesn't have anything to do with procreation or generation és nincs uh, köze a nemzedékhez vagy a, a következő nemzedék születéséhez. It has to do with a unique relationship. Ez a szó egy nagyon különleges kapcsolatra utal. And we understand this when we read Hebrews 11. És megértjük ezt, hogyha a zsidókhoz írt levél 11. részét olvassuk. Azért, mert itt azt mondja az író, hogy Izsák ő, volt Ábrahám, egyszülött fia. But we know that, that that's not true. De tudjuk, hogy ez így nem igaz, hogy ő volt ez egyedüli fia. It doesn't mean that Jesus is God's only son. És az sem jelenti, uh, hogy Jézus Isten egyetlen fia. You know like God God Peti is God Domo's only son. Például, hogy azt mondjuk, hogy a Gál Peti a Gádomónak az egyetlen fia. Mert Ábrahám esetében tudjuk, hogy neki több fia is született. Volt egy házasságon, vagyis hát igen, Isten tervén kívül született Ismael nevű fia. But after Sarah died Abraham took another wife Ketura, and she bore him many other sons. De miután Sára meghalt, Ábrahám újraházasodott és elvette Keturát, akit több gyermekkel ajándékozta meg. But Isaac is the only one that has that unique covenantal relationship with his father. Mégis csak az, akinek ez a különleges, szövetséges kapcsolata van az édesapjával. God has many sons. Istennek is több fia van. A teremtés által. Is a Ádámot, is. Ádámot is úgy hívja az ige, hogy Isten fia, és az angyalokat is így nevezik. Ő neki sok gyermeke van az újjászületés által is. Te vagy én is úgy neveztetünk, hogy Isten fiai. Te vagy is úgy neveztetünk, hogy Isten de csak egy van, akire ez a különleges kapcsolat jellemző. És ez Jézus, akinek szövetséges kapcsolata van az Atyával. Van egy másik kifejezés is, amit az új szövetség használ Jézusra, hogy az első fiát, az egy, első egyszülött fiát. És sokszor a szekták arra használják ezt a kifejezést, hogy azt magyarázzák meg vele, hogy látod, Jézus nem volt Isten, ő csak úgy egy volt a sok többiek közül. But the phrase first begotten has to do with the fact that Jesus came de az, hogy első szülött, vagy első szülött fiú, az arra utal, hogy ő eljött. And died, ő szenvedett, és meghalt. Again, ő utána feltámadt and in glory. és felment dicsőségbe. Utat adva nekünk arra, hogy mi is feltámadjunk, és fölmenjünk vele a dicsőségbe. He's, he's fruit, ő az első gyümölcs. És ezek a kifejezések egyáltalán nem semmisítik meg Jézus isteni mi But the point here is that God sent his very best. Hanem az itt a lényeg, hogy Isten a legjobbját küldte, értünk. Jesus És egy küldte Jézust. hogy mi benne éljünk. A Róma 5 azt mondja, hogy amíg még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk. Isten annyira szeretett minket, hogy meghalt értünk, hogy megbocsássa a bűneinket, és, és életre keltsen minket it's önmagában. About, it's all about his glory. Minden az ő dicsőségéről szól. We've been saved for his glory. Mi az ő dicsőségén miatt lettünk this, megmentve. This whole thing is his story. Ez az egész az ő története. Ő a hős, He's the one who initiates. Ő az aki kezdeményez. He's the one who pays it. Pays az, the debt. aki kifizeti az adósságot. He loved us first. Ő előbb szeretet minket. We have nothing to boast in. Nekünk semmi okong nincsen a dicsékvésre. Uh, I, I was remembering this uh, evangelistic outreach that I was at um, last Friday with Dobnadilish. We uh -huh. Domner beszélgettem, és visszaemlékeztünk egy evangelizációra, amin régebben vettünk részt együtt. We to, to Meghívott minket egy bizonyos gyülekezet, hogy ott evangelizációtban segítsük this, őket. There was this guy who was giving testimony. És volt egy ember, aki bizonyságot tett. <laughs> really Fordított. You know, Nagyon. Nem volt rendjén az, amit mondott. But this is what I abból, amit ő elmondott. Hogy ő kapta meg az összes dicsőséget. Mert kb így szólt, az ő bizonyságtétele. I Bűnös voltam. Nem csak pici bűnös, nagy bűnös. Senki nem védkezett úgy, hogy én vétkeztem. Az én életem teljes zűrzavar volt. És akkor rájöttem. I couldn't go on this way. Így nem mehet tovább. Rájöttem, hogy Isten szeret. Én jöttem rá, hogy meg And kell változnom. I decided to follow Jesus. És én úgy döntöttem, hogy Jézust kell követnem. Úgy tűnt, hogy egy óráig erről kiabált. Nem. Isten szeretett minket először. Ő legyőzött minket. There's, there's no in that. Semmi okunk nincsen a dicsekvésre. Just Csak háladásra. Bocsánat, tudom, hogy picit hosszú, de most próbálj befejezni még ezt a pár verset, mert izgalmas. How does God reveal his love now? Hogyan nyilvánítja God Isten a szeretetét most? So God is love? Isten szeretett. Revealed in the word. Denne van az igében. God loved us past tense. Isten szeretett minket a múltban. He showed us how much with the cross. Megmutatta ezt nekünk, hogy mennyire szeret minket a kereszt által. But what is he doing right now? How is he showing us his love now? De most hogyan szeret minket? Most hogyan mutatja meg nekünk a szeretetét? He's abiding in us. Ő bennünk lakozik. Could read verses 12 to 16? 12-től 16-os versig olvassuk. Isten senki nem látta. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, hogy a maga lelkéből adott nekünk. És mi láttuk, és mi teszünk bizonyságot arról, hogy az Atya elküldte a fiát a világ üdvözítőjéül. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben. És mi ismerjük, és hisszük azt a szeretetet, amelyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Tudjátok azt, hogy Isten veletek szeretne élni? Wants to be with you. Veletek szeretne lenni? Did you know that? Tudtátok ezt? Érdekes megnézni azt, hogy Isten milyen módon volt jelen a történelem során. At the beginning we see that God walked. Az elején látjuk, hogy Isten sétált, járt Adam, Eve, Ádámmal és Évával. Énokkal. Velük He's... járt. Hello. And then, when the children of Israel were aztán, amikor Izrael gyermekei a pusztaságban voltak. akkor a elmondta Mózesnek, hogy építsen egy sátrat. Egy a szent sátrat. That he would dwell in it. Hogy abban lakozzon. And so Moses did that. Úgyhogy Mózes ezt megtette. tent till the time of David és az Úr ebben a Sátorban lakozott még Dávid idejéig is. Dávid David had a desire to build God a temple. Dávidnak pedig vágya volt arra, hogy Istennek egy egy új épületet emeljen. And God allowed Samuel to build that temple. És Solomonnak Solomon. engedte meg az Úr, hogy ezt megtegye. And uh, it's a great part of scripture to read when The glory fills the temple. És nagyon jó ez az ige rész, amikor Isten dicsősége betöltötte a templomot. És Isten dicsősége ott lakozott ebben a templomban addig, amíg az emberek már annyira bűnösök nem voltak, hogy Isten dicsősége eltávozott tőlük. De Isten dicsősége örökre elhagyta a Földet? No, it returned. Nem, visszatért. In a person, Egy emberben. Jesus Christ, Jézus Krisztusban. The temple of God. Aki Isten temploma. Jesus is called Emmanuel, God with us. És Jézusnak az egyik neve az Immanuel, vagyis az Isten velünk van. But he eventually was killed. Őt végül megölték. He rose from the grave, he into heaven. Feltámadt a sírból, fölment a mennybe. And now where does, how does God show that he wants to be with us? És most hogyan mutatja meg Isten, hogy velünk szeretne lenni? the, the abiding holy spirit. Azzal, hogy a Szent Szelleme bennünk lakozik. Aki indwelling holy spirit. Aki, aki bennünk él a Szent God now dwells in Us. Isten bennünk lakozik most. Benned és bennem. Floor you? Ez nem. Lenyugözs. Igen, nem nyugözs, le teljesen. I mean God in you. Hogy Isten benned lakik. It should. Ez kell, hogy lenyugözsön. This is what uh, Paul writes in 1 Corinthians ben Don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Az hogy nem tudtátok, hogy a ti, ö, testetek a Szentlélek temploma. We now represent God here on earth. Mi most már Isten képviselői vagyunk ezen a földön. The body of ö, Krisztus teste. By the of God. akiben benne lakozik. Istennek a lelke. And this helps us understand what John says here, because he says, "No one has seen God." Minket megérteni azt, amit itt János mond, hogy senki sem látta Istent. God is invisible. Isten láthatatlan. A koloséhez kolosébeli levél azt mondja, hogy Jézus volt Istennek a, a képmása. De most már nincs köztünk. Hogyan mutatja meg Isten magát most a világban? It's through the church. A gyülekezeten, az egyházon keresztül. We can't see God, Mi nem láthatjuk Istent, but we can see the church. de láthatjuk az ő egyházát. And God's love is revealed in the world, és Isten szeretete megmutatkozik a világban, through us. rajtunk keresztül. És azt hiszem, hogy itt erre gondol János. The the word that love. Az ige megmutatja nekünk, hogy Isten szeretet. The cross it. A kereszt bebizonyítja ezt. Where is love De hol válik tökéletessé a szeretet? It's in the Az egyházban. It's in you and I. Benned és bennem. Az Ószövetségben The A hívők nem is mertek volna közel kerülni a Szentek Szentjéhez. Most viszont Isten közelebb van hozzánk, mint ahogy azt képzelni mertük volna. És a Szentlélek sok dolgot tesz. És az egyik dolog az az, hogy meggyőz minket Isten szeretetéről. Ő szeretetet ébreszt bennünk. That's what Paul says when he says, "The fruit of the Spirit is love." Ezért mondja azt Pál, hogy a lélek gyümölcse a szeretet. Of. János itt azt mondja, hogy van néhány dolog, amiről bizonyságot tesz a Szentlélek. That are to prove. Olyan dolgok, amiket egyébként lehetetlen bebizonyítani. He testifies szívünkben, vagy bizonyságot tesz arról, hogy az ő fia, és hogy Jézus Isten fia. Így tudjuk ezt. Hogy a Szentlélek meggyőzött minket. Holy Spirit also convinces us that Jesus was sent by the Father. meggyőz minket, hogy Jézust az Atya küldte el. Remember Jesus? He told the Pharisees, "You don't even know where you came from." hogy Jézus azt mondta a farizeusoknak, hogy se tudjátok, hogy honnan jöttök." You don't know where you're going. Biztos nem tudjátok, hogy hova mentek. But I know where I came from. De én tudom, hogy honnan jöttem. I know where I'm going. És tudom, hogy hova megyek. A Szent Lélek győz minket meg arról, hogy Jézus a mennyből jött közénk. Nem tudsz palestinában ásatásokat végezni, hogy találj egy követ, vagy akármit, ami ezt bebizonyítaná. De a Szent Lélek meggyőz minket arról is, hogy mi volt Jézusnak a küldetése, hogy megváltsa a világot. És az, hogy betöltötte ezt a küldetést. a With God. hogy azáltal hogy ő megváltotta a világot nekünk most kapcsolatunk lehet Istennel. És ez nem csak egy üzleti kapcsolat. But he, he, he says it's an abiding relationship. hanem ez olyan amikor bennünk lakozik. It's, it's a close relationship. Ez egy közeli kapcsolat. It's an intimate relationship. Ez egy meghitt kapcsolat. And this abiding has two benefits John. És János azt mondja, hogy ennek a bennünk lakozásnak két haszna van. A 16-os versben találjuk ezt. Az egyik az, hogy ismerjük Istent. Ha benne lakozol, akkor ismerni fogod őt. És azt is mondja János, hogy hisszük belief a hit is what abiding does az a másik eredmény annak, hogyha vele vagyunk, benne lakozunk. It's just, it's just obvious, isn't it? És ez egyértelmű, nem? Somebody, hogyha valakivel együtt élsz, jobban megismered őt. If is a of hogyha ez egy jó jellemű ember, megbízható, minél jobban ismered ezt az embert, annál jobban fogsz benne bízni. The same with us. Ugyanígy van ez velünk is. Moves in. A Szent Lélek beköltözik, vele élünk. We get to know him better, jobban megismerjük. őt, and we find that És azt találjuk, hogy ő teljesen megbízható. És ahogy benne lakozunk, a szeretetünk a többi ember felé szintén növekedni fog. Nem csak más keresztények iránti szeretetünk, lost, hanem az elveszettek iránti szeretetünk is. És még azok iránt is, akik gyűlölnek minket, akik az ellenségeink. Jézus őrült volt, nem, amikor ezt mondta? Szeressem az ellenségemet. Csak lehet, hogy úgy inkább közömbös maradjak irántuk? No, love them. Nem, ő azt mondta, hogy szeresd őket. If you, bless them. Hogyha megátkoztak téged, te áld meg őket. Believe el, ezt nem tudjuk megtenni a Szentlélek nélkül. Nem tudjuk megtenni anélkül, hogy a Szentlélek benne lakozna az életünkben. And in this we see that loving one another is not just a command. És ezáltal láthatjuk azt, hogy hogy az, hogy szeressük egymást, az nem csak egy parancsolat. But it's a privilege. Ha ez egy kiváltság. You get to take the love that God has given you and give it to somebody else. Te adhatod azt a szeretetet, amit Isten adott neked, és odadhatod másnak. You get to represent God te képviselheted istent ez egy nagy megtiszteltetés hogyha egy híres embert képviselhetsz to represent a king queen or president or a rock star hogyha valaki képviselet egy királyt, egy királynőt egy elnököt vagy egy egy sztárt, ez egy nagyon nagy kiváltság itt we get to the pedig mi az élő istent képviselhetjük. We get to the his love. Megadatik nekünk, megtehetjük azt, hogy megmutatjuk a világnak az ő szeretetét. God Mi lehetünk az az eszköz, amit Isten arra használ, hogy megmutassa a szeretetét valakinek. Just in Két gondolat záráskép. Minél jobban ismered Isten szeretetét, annál egyszerűbb lesz élned az életedet, mint keresztény. keresztény élet az lehetetlen. Isten nélkül. De Istennel minden lehetséges. Ne fáradj bele abba, hogy Isten szeretetét, kutatod. It's just so easy to say, God loves me. Annyira egyszerű csak azt mondani, hogy Isten szeret engem. Yeah, yeah, yeah, igen igen tudom. Yeah, yeah, I, know. I, I know God loves me. Tudom, nem kell aggódnom, Isten szeret engem. But maybe you don't know. <laughs> De talán nem is tudjuk ha ezt. Maybe nem you nyugtuk. don't know how much he loves you. Talán nem is tudod, hogy mennyire szeret téged Isten. Get to know the love of God. Ismert meg az Ő szeretetét. Explore. Vizsgáld meg. Experience it. Tapasztald meg? Ez nem csak olyan valami, ami ő. just something he did Nem egy olyan ő 2000 évvel ezelőtt megtett. Hanem most is megmutatja neked a szeretetét azáltal, hogy a Szent lelkét elküldte neked és ő benned lakik. Második gondolat. Az ez. Unless we love people, hogyha nem szeretjük az embereket, lost, és most én konkrétan az elveszettekről beszélek, is Akkor a mi szóbeli bizonyítéktételünk teljesen hiába való. Right. Ugye? Ugyanúgy mint ahogy ez a földműves mondta a ludaknak, hogy szeretlek benetek egy be! You know. És nem mondhatta volna nekünk százszor, hogy szeretlek. But it have done us any good, De ez nem vált volna hasznunkra. He didn't show it. Hogyha nem mutatta volna meg. So love one Úgy, hogy szeressük egymást. It's a ez egy kiváltság. Ez egy hatalmas dolog. Nagyon nagy dolog. Úr Jézus, annyira köszönjük, hogy te nagy szeretetedet felé. Köszönjük, hogy türelmet adtál nekünk ma délelőtt. hogy senki nem állt föl és ment haza. Thank you for the quiet in the room Köszönjük, hogy mindenki csöndben maradt és nem volt nagy zavarodás. That we could really Hogy tényleg oda tudtunk figyelni az igédre. És oda tudtunk figyelni Isten szeretetére. És tudom azt Istenem, hogy csak alig Kapargattuk meg a felszínét ennek a témának. A te szereteted végtelen. A te szereteted mély. A te szereteted változatlan. És a te szereteted a te dicsőségeden alapszik. A te természeteden. Minden amit te teszel, az szeretettel van talép. te vagy a szeretet. Jézus, mi örvendezünk ebben, és dicsérünk Téged. Name that we pray. Te nevedben imádkoztunk. Amen. Amen.